Umeri radiallahu anhu të regonmi. Unë dhe fqinjim për ensarve nga fis i beni u meje, i bënzejdi, që banon të në avali, rëthinat të medines, shkonin për të vizituar me ratë të dërguari në Allahut Alehi Selam. Një dit shkon të aji, një dit shkoja unë. Kështu, kur shkoja unë, si dhe njoftimet asaj dite për shpallin hynore dhe për gjërat të tjera, dhe kur shkon të aji, bëndet të njëjtë një. Një dit Miku i mensarë që kishtë e radhën e ti, e krejë u vizitën dhe pasi u këthye, i rafë forë dërësime duke pyetur nëse isha aty. Unut me rova dhe dola jashtë të ka i. A i tha, sot kanë dodu një njarëje e madhe. Pastaj unë shkova të khafësaja, e bia e umeri dhe bashorte e pegambirit a.s. të cilën e gjeda duke qarë. E pyeta, a mos ju kanë dar i dërguar i Allahut a.s.? A jo përgjigjë, nuk e dië. Pastaj shkova tek pejgamberi Ali (R.S.) dhe duke qëndruar në këmbë i thash: "Ai kenë dar gratë tua?" Ai tha: "Jo." Atëherë thash: "Allahu ekber. Allahu ish me madhi." Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.